Начальство недобре? перепитав я, спонукаючи зоотехніка до відвертіших визнань. Те, що він говорив, гостро мене цікавило. Начальство, як начальство, безбарним голосом відповів зоотехнік. Відтак підвів голову, пильно глянув мені у вічі, ніби зважуючи, чи варто зі мною розмовляти серйозно, чи не варто. Нарешті півтрепотом промовив як щось потаємне й страшне. Канадською пшеницею корів годуємо. Ви розумієте, що це означає? Канадською. Не своєю. Скільки так можна прожити? Звісно, розумію. Поскільки ви отримуєте на своїх землях? По 8-9 сантиметрів з гектара. Найбільше по 11. А в Канаді по 60-70. Але ти ж та Канада, і ми. Хіба ж звідти ти навозишся? Та й за що її купувати? Росії є за що, намагався я заспокоїти співбесідника. Нафта, золото, алмази. А що ж мукам залишимо? Тож ми все не свої йому, а їхні? На ці гіркі аргументи я не знаходив слів. Було сумно і водночас радісно. Не лише ми з Григоренком та Сахаровим переймалися цим лихом. Зоотехніки з Радгоспу Калуйський карався тим самим. А тих, що оселяється в народній свідомості, рано чи пізно приводить до рятівних змін. Це аксіома. «В доброму душевному стані я без пригод доїхав до Петра Григоровича. Він очікував мене значно раніше, тому з тривогою в голосі запитав, «Чого так пізно? Ми з Зінаїдою вже кілька годин до кожного кроку на сходах прислухаємося. Ваші кроки з Інаїде навчилася впізнавати. Почали вже думати найгірше. Схопили вас із монологами. Вони вам цієї книги не пробачать». «Ви до ви не схопили. Своєчасно вичмигнули з вагона». Коротко розповів про свої пригоди в дорозі. Петро Григорович доволено посміювався. Я їх теж одразу пізнаю. Вони всі на один купив. Генію серед них, і не помікаю. Ну, давайте поснідаємо. Поїм мене на кухню, де вже парувала зварена картопля. Поруч стояла пляшечка з олією. Нічого м'ясного не було й близько. Григоренко жив на овочах. Сам купував, сам чистив і варив. Зінаїда Михайлівна частенько не здушила. Після сніданку почали детально розбирати економічну таблицю Кене. До монології я додав її доволі виразно фотокопії в російському та французькому варіантах. То кажете, ви самі до неї додумалися. Якби не сам, вона й мені видалася би чимось неістотним, зостарілим. До Али Морецівни, де я завжди зупинявся, прибув один і о другій, і яксь порога був ошпарений чималою дозою болісних докорів. «Сі ви, мужики, однакові. Думаєте тільки про себе. Раїса вже тричі телефонувала, вона місця собі не знаходить. Де ж ви пропадали?» Довелося повторювати те, що я вже розповів у і лише вислухавши мою розповідь, Алла Морисівна змінила гнів на милість. Тут же зателефонувала Раїсі, але без подробиць. Я добре знав, що наш телефон прослуховувався. Кожного разу, приїжджаючи до Москви, я відвідував також двох Федоровичів, Валентина Турчина і Юрія Орлова Жили вони недалеко один від одного Хвилин десять ходьби, Через те я нерідко заставав їх у купі Коли вони готувалися до своєї репетиторської ролі Звичайно, вони були звільнені зі своїх наукових посад Жили з того, що підтягували студентів і старшокласників Цього разу я також застав їх разом на кухні в Турчина «Мила гостинна Таня, дружина Валентина Федоровича, мені також налила чай і посадила в крісло. Вона знала, що я через своє поранення був дуже вибагливий до того, на чому сидіти». «Ви, Валентине, недооцінюєте цього документу», – відсорбуючий чай, – повагом говорив Юрій Орлов. «Безумовно, Брежнєв і його компанія спробують зробити саме так, як ви кажете. Але це все одно обернеться проти них». «Вони легко підписують усілякі угоди, але рідко їх дотримуються» ставила Тані і одразу ж заговорила до молодої Галки, що жила в їхній квартирі. «Ах, ти шкідлива особа, навіщо ти знов це розклювала?» «Ну, гаразд, не ображайся, бач, як нагорори їжалося». «Та правду каже, – мовив Турчин, – підписують, знаєте наперед, що виконувати не будуть». Як? Я швидко збагнув, ішлося про угоду, підписану в Гельсінкі з приводу безпеки та співпраці європейських країн. Головною умовою цього документу було дотримання кордонів, що склалися внаслідок Другої світової війни, тобто відмови з їхніх змін збройними силами. На думку радянських керівників, це були надзвичайно вигідні для СРСР умови, бо увінчували панування Москви в так званих країнах народної демократії. Захід натомість висунув зустрічні вимоги зробити загальну декларацію прав людини правовою базою всього внутрішнього життя в країнах учасницях гельсінських угод. Саме з приводу цього і провадилася подеміка на кухні в Турчині.